orain eh, elkarrizketaren eh, garaia dugu eta lehen izan eh, dugun bezala ba jo Mikel izango dugu ba, telefonoaren bestaldean Arratsalde Jo Mikel Arratsalde on bai Bueno, lehen aipatu dugu eh, Argentina, Uruguai izan zaretela uda honetan eh, ba, brigada moduan eh, beste kide batzuekin batera eta bereziki e buildo landu senitusten, está? Sistema produktibo alternatiboak eta memoria historikoa. E, behar bada, bai, bai está. <laughs> bereziki ezakitz zen ba bueno, e, zenuken, behar bada, ba lehenik egon ziteten eh herrialdearekin hasi eta pixkanaka piskanaka joango gara behar bada, ba aldatzen. Eh hasira baten non da, bueno, asidan e, itxi bueno, batu entzate latino-amerika kontinentale e, nengo aldia zanareak uten ginen eta tal, pixatu-pixatu mexico pixatu benun eskala ginen baina lehengo gero gure elgura argentinatzen orduan argentinan ongen lehengo eta gero argentinatik ba Uruguai da juntena, así que asina da zu asia inezke argentinatik eta argentinan batez zere sistema produktibo alternatiboak eta bueno, e, indorretatiko nombertan, bai? Bueno, orduan e, behar bada e, obekien, ba, bueno, ze asmoerekin joan zineten e, justu sistema produktibo alternatiboen kontuarekin ze asmoerekin eta zera aurkitu zenuteen nan? Bueno, ba Balakitze, euskagarretik e, juinan e, batetik, bueno, Euskagarriko erraitatea area argentinara eta urugaira no, ba, erarazeko asumarekin, hori ere bete genun, eta lezitik, eta hori, bueno, esan ez dugu kasi kebaia garantitxua oa, edo bintzat garantzi berri nioa duela, hango esperintzak ezagutera. Eta e, argentinari daokinan, esaneko asistema produktibo-alternatiboak ezagutera joan ginean, eta gaina ez duzen momentutan, konzente ginean, Bueno, ba, honi, e, Euskal Herrian igustu ez dek ezagotza, e, bueno, lagartzen datuak, eta krisi sistemiko bat e, dizin dugula, kapitalismoaren e, krisuat Europa osoan, eta horren, ba, interesanta irriptzen zitzaigun askapenako bria izan moduan, askapenari berari ere, bueno, ba, Argentinan, martzen zuen sistema produktibo-alternatibo horiek etzaldutzea. Eta, zeratika Argentinakoak, ba, e, ziorra eski, latino-amerikan, bueno, ba, oso e manco raitzen den mugiltua delako argentinakoa batez ere eta aipatu nahiko nituzke hango lantegi auto autogestionatua fabrikak autogestionatuakan 200 mugendu osoa dago horrekin esnek langileek e, fabrikak edonana galdu ta gero edo enpresak itzi ostean batez ere 80erena 90erena marka da uno ba, no, ba, fabrikak orrusteltzen edo edo nola ere instituzioen ikusi barrean, bueno, ba lana eta eta instalazioak beraien kabuz martzen jarrazer azken eta gora egun izekik, baina erdutsian konun eunkadirela, baina 10nka eta eta Argentina sare bat osatzen dutela lantei autogestionatue horiek, bai, beraz bada baitatu bat nahiko importantea eta eta zergatik ez bueno, ba Euskagarria eh, joa edo Noloido zu tarren. Uh -huh. Eta behar bada, eh sehaztu zen ezakei, imaginatzen dut, hoietan eh amarnaka eh, fabrika hoietatik, ba batzuk eh ezabgutuko zen ituztela, ba, ez, lelengo pertsonan. M ba bai, nabai, batzuk eh, ezaburtu du gehitun eh, pertsonan, moldaite ipateran igual. Bueno, eh un historia fisko te ingenuet labur labur eh xa pa que baina eh, lantegi autogestionatuen mugimendua ulertzeko mugimendu bueno gauza solertu hori da za, zenbinako historia ikus berko nuke baina mugimendu piquetero are ulertu barko genuke, mugimendu piketera, eh bueno, ba entzulentzat eh ba batzuk ez dute jakingo ez batzuk eh, ez zautu gutu mugi, baina da asko eh, Argentinan, eh Argentinaan badakizu biltadura azken bitaurre Bidelearen nara, garen amarka da asiran amaitu zen, garen amarka da asiran, hor nolabaita tabula raza egin zuten, orzuden e, eragilei dautza joguziekin, e, montoneroak, eta ezelako gerria e, bazauden Argentinan horiekin erabat hori bueno, guztiak zapuzu ba, Txilen edo guruaien gertzen e, duzak e, ziren daiz, ziren batan Oosa programatiko programatutako eh, ditadurazuke eh, izan ziren imperialismoa programaturiko ditadura batzuk eza, e, irauta, irauta, irauta, irauta, irauta eta saiak ere iirazo horiekidaari horiek zapuzteko eta hori ostean bueno balaroi hamargarra markadan ustezko demokrazio hori etorri eh, Carlos meden presidenta jaritzako inkur bezala lauroge hamargarren hamarkka zidan berak iizarritzuelaako bueno, neoliberalismoaren errazetak aplikatu zitolako. Bueno, ICC eh Argentina, eh enpresak guztiak privatizatu zituen, kanpoko kapitalari, bueno, ba Argentinan Argentina eh, bueno, ba privatizatzen ziren enpresa horiek erezeko erraztasun guztiak eman dizkien. Orduan gaur egungo mugimendori, lantegi autogestionatuen mugimendua ulertzeko, bueno, gutxienez ortraioa ama regular, ahorita Margarrena marka dar arte, MNME eh, neoliberalismoa esaneko hitz hitze aplikatu zuen arte. Zertatu zen orduan, bueno, ba E, Lengabazi ikaragarri e, haunditu zela, e, ezagertzea ba, privatizazioaren on, ondorioz, bueno, ba, publikoak ziren enpresa esko esko privatetara joan zidelako, eta ondorioz, zelako ba, bueno, lana bermatzen, langilesko kalean geratu ziren, eta hor dago aipatzen nizuen mugendu piketeraren nolabait horre erronalzen da, ez? Laroita margarren amarkar hasi privatizazio horiekin guziekin, langarizia ondiorrekin, bueno, balangileka ziren batean, Normala, meraien borrokarako tresna, e, gure tresna langillo nahi zaten da e, greba orokorra. Horibai, horokorrain ezak lana baldin baka eta greba egiteko, esan dezagon, e, aukera baldin badozun. E, ez da duzu lanik ez duzu grebarik egin, esimplen eta ezakazulako nola empresari dago, kapitalari nola minik egin, ez, ez da lanik e, hori argia da orduan. Haimbieste beste ezuden, bueno, ba, bezineko borroka tresnatuk sortu zidela, eta hor sortu zen mugindu piketera. Azur mugindu piketera langarak zideen, Argentinean, e, bueno, hendak ba, amideka horre langabe ziakasa oso altuak zideen, eta azken batean, bueno, ez zuten fabrika galditu, bat, ben, e, kapitolaren merkantzien e, joanet horriak zuten alegia. Garreterak izten zitu zen. Hor, hor da honora, mugindu piketeraaren e, zentzua, ez? ez? zin fabrika galditu, ez zaudelako fabrikan, bueno, ba, errepideak izten ditut, ez? Hor, e, mugendu, eta zergatik aipatzenen patzen egin piketera, eta zure gazerari erantzunez, ez genen nahi patzen zen iran, e, bueno, ba, kasutzean batuk ezagutu ditugu la, eta bai kasutzean batuk ezagutu ditugu, eta ezagutu ditugu interesantenak daudean zuzen, mugimendu piketerak indar gehien izan zuen provintzian, esan ezagun neukeneko provintzian, pata honiako da, provintzia da hori, hor, Bere garaian, e, bueno, ba, petrolia uztiatu zuten enpresa publiko pila bat zuen, IPF, gero retsoletak hartu zuen adibidez, mugen du piketararen e, ikurra, langile borokaren ikurra Argentinan. Eta hain zuzen neukenen, e, bueno, ba, leheneko atu dugu neoliberalismuaren aplikazioarekin, horre bueno, ba, langa ezia pilat areagotu zan, e, mugen du piketarazan bezala, bertan ez bezakegu, bertan agizala edo, neukeneko provintzian, eta mugindu pisetero horren ostean fruitetako bat izan zen horrere bueno, ba, ba orrere, fabrikak e, okupatzen eta bai oh, definitiboki galerari dantzen ez ba bueno berte lezagutuko adibidez eh e, fabrika edota ceramika eztano nik uste horientzulek bueno asko gezagutuko dutela ez e, zuek ere gezagutuko ez zute ceramika eztano ona forma tan da e, Argentinan argentina langileek autogestionatoriko e, handien eh gaur egun ditu Lareunda, berro ditamar langilean guru, eta eta gestuniaturiko enpresa bat da. Legituz gau, ez ditugu haipaten enpresa txikiak edo amar, langilekoak ama ez hemen kasuenetan, enpresa handi bat, eta gainera auto dagoela dagoena, hori da, hori bueno, ba, neukenen ezagutu dagoena ez da, e, ceramika ez denon, eta nolaitu frogatzen dugu ba, alternatiba horiek, Erralak direla eta ez bakarrik maia mikro gaten, eh? Zorlako enpresa, handiak e, kudeatzea modu sampla baten, ba, posiblia dela ikusi genuen. Eta hor, bertan, esan edo, fabrikan e, egon ginen, eta hori bueno, frogat horretzen genuen, eta zen, bueno, ikus garri izan zen guretzako, eta, eta oso esperientzia haberas e, garria. Zeramikazten e, honen ikusi ditzen genuen, da. Hmm. Eta, bizkate, hortik tiraka, ari hortatik tiraka, zaruneko esperientzia hortatik, egin E, nola da euren funtzionamentuak? esan duzu ba asamblearismoan oinarritzen direnla, baina horretaz gain e, bueno, nola bueno, nonolan dituzte lan funtzioak? E, gero eh bal eraginik eh zonaldean ba, bertan edo auzoean bertan edo fiskate gehiago sakontu dezakezu fiskate antolakuntza ere du hortan eh ba, bai. datzan? Mm -hmm. Bai, bueno, e, e, e, e, e, aipatuko dizu dizkiaz eh salonen e, funtzionamentua zeindan? Bueno, eh guk an e, ikasi genuena eta eta ikusi genuena kontuan hartuta ez e, da izango exactamente, bueno, ba, baile, e, bueno moduan, e, epatuko, baya, bai, eh bueno, baien funtzeteko moduan eh autogusia giritu lepotuko, baina baiguan eh Nafarroa nagusiak edo, edo zera adira ezkarrienak bai aipatuko dituta. Adibidez, bat asalduarismoan eh e, duena fabrika bat e, da. Claro, jendea galetuko du eta nola da posilio garen unda langile asamblearismoaren bidez e, funtzionatza egun uroko tasunean, horrek, bueno, ba, kudaketara ari begira, zaila esanetake. Bai, egia da asamblearismoan antolatzen direla, baina e, bueno, badago delegazionismoat. Badago delegazionismoat, talegia, langilek e, bueno, ba, autatzen duze beren ordezkariak, oribait datu horrentziona beraien ordezkariak hautatu zituzte ordezkari horiek dira adibidez eh bueno ba eta questa e, irmareko e, aldaketak ezazentutzenak e, zenbait biletara edo bueno ba produseri edo turiko biletara joan direnak edo zenbait e, aldaketa kierak ezitutzenak horrelako noski badago organo bat eta organo horretan daude ordezkariak eta esaten dizena bai hor delegatzen baina edo zein momentutan demago da demaguen e, sistema politikoa metzala, edo, edo inkluso gaur egun sistema sindikalean en, enpresetan gertatzen da metzala ez, zukautatzezu pertsona bat, e, politikari bat, edo sindikalista bat, eta horrek laurtez bere postua bermakuta. Eta eskasuntan, momentu ere maten, e, e, ordezkari hiren bat, e, bueno, ba, jendak ez da du guztoko zein lan eiten duen, nola jarduten duen, Bueno, bere, bere funtzia, bertan beragetzen da, automatikoki, eta beste bat hau e, tatzen dute. Zara, haria, asamla dago, gero badaude, ordezkari batzuk, asamla bat horrein gainetik, nolabait, kudak eta baraginkorragoa izan adein, baina ordezkari horiek ez dira vitalizia, ez duke aukara zaitutu eta ez du esen nahi, eta ja, berainan delegazien uzunik uzia. E, nolabait, langile uziek ardura dute, eta delegaturrak ez guardu bere lana noletetzen, eusen momentutan, bere postutik kenureteke. Hori baitetik, eta gero baitetik, e, ba ezakitik, igual adibideak zenezke interesantena gaipatzenak ordoan, ba nola, e, olako, empres, nola autogestia periaik apatez egoten, ez? E, bueno, ba autogestia zertan izan daen e, metegarria ba bidea, adibidez. Enpresa hau sociaz anonima zanean, ba urtean gutxinez langile bat ireiten zan lan iztripua tenbitartez, eta lan iztripua ziren eguneroko kontua. Gaur egun adibidez, e, noski, langilek kubidaturiko, autogestionaturiko lantegia denean, bentsatu gozien moduan, lang kondiziak ona bira. Ez daude, oza, lan iztrikuak ikaragarri jaitxi dira eta horrek badu logikan, noski, ez, ez da, ez da zen ezagun jabe bat edo patroi bat, bueno, ba, langilek aliketa geien esprimitune dituena, eza, zementen langilek beraien buraren jabe dira, eta ordoan, ba, lan baldintzak asko hobetu dira, Eta datorik mailean jartu dituzten, hori oso interesantzen, nola, bueno, bat duela zekit, mar, kala bat, gutxoea, horra, xizatez, e, e, prozesua, bueno, e, zera, jabe privatuaten eskutzen gunean, lan eiskripoak egun eguneroko hogia ziren enpresanetan, eta gaur egun, ez zartu ditenik, baina asko betu da e, egoera, eta lana egunerokoare, askoz e, atxe gina guada, eskeneet, e, bagizioa argentinan, matea asko arte dutela, bueno, bat duela hamar urte jabea, ribatu zenean inorketzen zuen mate hartu produkzio katean, eta gaur egun ba, mate bat hau zeute tranquilamente, dopastu batzuk, ego zeu zeu zeu lanare e, dignifikatu iten dela, zuareazua, zetegu zein zu, e, produkzio katean, bueno ba, ez dira mati nagoetzen da martxen adiren e, langileak, esnet, eta batzuma, eta e, batzuk hor normalan gertatzen zuena fabriketara joten garen ean, es bueno, hasos duñago ala lanen eta eta bueno, bermatu berreko puntu batzuk bermatuta, baina askoz e, duñago bat ba, ba bueno, ba orrelako santzuak e, orrelako adira zerriak e, aipatu daitezke ez ese gola zona salpen e, gehiago bal, que llego dia de chiquia, goñadili oriacnico adira zerri dela dizu eta lehen asirean haipatu duzu, ba, e, euskal herrian eta Europan bizitugune kontesto ekonomik honetan, ba, ablako esperintziak interesgarregi izan daitezkela, pentsatzen dut, horren e, gaine, pentsatzeko eraukera izango zenutela, eta zer esportatu aiteken, e, zerkarri aiteken, e, ba, esperintziak hauetatik, e, kasu honetan euskal herri da. <gülüyor> Ba, ba, san, bai, e, ane, ane, egon ginean, bueno, azteko tabein are eritxi eta horrelako esperientzia hauekin guztiun bueno, dut ginen, e, ikaragarria eritzea daigun, e, gero ere han Argentinan gauza bat esanekunuken, jende guztiari gadetzik ezunean, nabari dan kriston ostia ekonomikoa jaso dutela, e, oso, e, bueno, ba, pobrezia, Bueno, ikarri zabakuzera langilean artean etan, e, zerbaita ipatzei ezunean, eta bueno, hau noran lortu ezue, edo oain fabrikagoa eskuratu ezue, e, bueno, langabezioain prestazioa guaitu ze, beti-beti-beti erantzuna da, borrokaren bitartez. beti hori etengabea zibaratu te, inaiz ezibutu ez eta hori Argentinean argi eta garbi ikusi dugu, eta gaur egun e, langabezetasa jeitzi baldin bada, e, prestazio minimo batzu baldin bada Gara baita, ongizeta da ermateko, gaur egun e, estatua, ba, gizte gaur, kisnerismoa, edo, bueno, hain Cristina Fernane dao, kisnerren emazazana, baina bueno, kisnerismoa, eh? e, bueno, ba, gobernu erreformista dao. E, bueno, ba, gaur egun hori guztia baldin badao Argentinan, borrokari eskera erre izan da, eta hori etengabe azimaratuten kontua da, bueno, ba, egongean e, za, langile asamblea guztiekin, edo eragile guztiekin hori etengabe, etengabe azimaratuten kontua da, eta bai patriote se gutu bueno ta ze ke horre euskadiren zer Europan ere krisia bada gota horrelako esperientziak badaude eta bueno guk eran zuteni bien euskadiren horrelako esperientzia autogestionarioak behintzate lan, lan munduan Ba, ez daude, Euskaren bestelako kontu ditu, e, ba, Argentinean adibidez ez ditu zenak, Euskaren kokutza ditu, eta horta arduatzen da za e, eza, ba, inak ezkona zerako arduanak arduatzea horrelakoak zuntzitzat, ez, ez dira adibidez honak, baina iara ez ditugula ez dintzata horrelako maia handian bueno, horrelako fabrika auto Gero, ezan da ere, herri alde bakuitzak bere dituela, eta herri alde bakuitzak bere, bereitza era eta bere testimguru sozioekonomiko propioa duela. E, Argentinan ere fabrikak okupatu zirenean, ez dago pentsa euskarriko egoera berain utzela, e, Argentinan Argentina tasa, bueno, oso altua baina eske han prestazio sozialak edo prestazio por desempleo esaten atendena e, e, e, eh oiz dan ez langileen pijada bat. Anitzen gon han zu kalera guztimodimo sinan enzenekan e, laga bezia prestatzi horik, hor duan askoz dramatikoa zanegoera, eta horrek ere esplikaten du zerratikan egon zanen, egin zeko bat ikan izan duen, eta zerratikan duen, egin ziko indarra, bueno, ba, fabrika autokustenetuen, e, zera, eta horrekin ez dute zen nahi, ezka herrian, e, ez dugunik hori hori egin behar, baina hori nikan, e, jut zet badugula, bueno, badagola bidea eta badagola zainia, badagola gana, no hay punto ortra idisteko bat ba bizoe ideologikoki zure oreñere fabrika fiseneri habi dira el kaltego ikusten bueno ba, nahikoa indarri dagoenik oraingo zeintza bueno fabrika horiek berreskuratzeko suedena da es eh? Baina, bueno, eh, nikuste denbora puntua ez diriger da hortan eta urrengo bloke nagusia pasaurretik azken galderatxo bat komentatu duzu nola produktzio sistema alternatibo autogestionatu batetan funtzionatzen duten fabrika horiek, baina gero arazorik badute euren produkzioa merkatu kapitalista bat dara saltzeko, edo e, mercantia horien banaketa sistema alternatibo bat garatzen ari dira, edo ez dakit? Bai, ba, e, bueno, lehenengo gozatzen barna, leheno, aipatu dira zertan diren ezberdinak lanteia, autogestionatuak aipatu izeta direz, e, bueno, ba, asamblea direla, Bela gatuak baudela, baina egosin eh, eh, momentutan ordezkatuak izan entezela berriro, gero eh, lankat eh, askoz duinago dala eh, lana, hori bet Eta ipatunen nuen ere, eh, bai, merkatura produktuak azalatzituzela, horentxe erantzun goizut zure galderari, baina gero beste erbete, neukeruna digidez, kriston hor eh, provintzio horretan, ez, hori daipatuet, hor dago ceramikaston hor provintzio horretan, etxe bizitari dago kreuz arazoa dago, es una de chavolismo en poblado de sernailla de asko bueno ba, eh ojalana asko eh bueno va va soy no lako o sea egurdezkoekin ilisebeletan biziala asko, jende e, asko eta claro hauek eronikak dituzia bada beste pensa datu ukeratu josion adrellio akitutzenak eta ikusten ko dago eh, esertan desberrinak bai merkatura atatitu ze produktua atatuteko merkatura bueno no labai pilota batzuk atatzeko baina bereinen urdua azumaten ez zael budu eza kontzeptu kapitalista bat enpresa eh, honena lanaren kontzeptu kapitalizatu da haiek noski bai merkatu kapitalizatuta ditutze produktuak bueno ba minimoki eh, fabrika mantentzeko lana mantentzeko eta azkenatza kontzeptu kapitalizatuetan daudelako merkatu kapitalizatuetan hori supozatzen duen guziarekin Baina, baina helburua ez da abereztea, eta beste da gehiago saltzen, batu horretan, baina elburua da, zolata lan duin bat edukitza, hortara dihoaz, eta hori ez mateta dagoen enean, beste guztiak, produksio horremitartzen, lan horreke emateituen abereastazun guztiak, erriaren txerri da bidea eta e, kaso netan, ezti, edo eda derreioak itituzten hauek hor neukenen, ceramikastan, edo esterzainia ez da derreioak itituztena, ba, e, material hori guztiak, erritarrei emateatea ia, ia duanik egela auzudanean, ba etxeak egiteko, ez? Tabi eze provintzeretan, jendeasko golaugun, aderiozko etxen duinetan, dizialdin bada, maialdi batean, ba, fabrika eta lantegi autogestionatua eskerda, nola bait, bueno, lantegiek ere eskertzen dute bere garaien, nola herri ere hultatu zen beraien beraien alde, ez? Hora pixat, erantzun ez galderari, ba, e, e, merkatuan, daien elgura ez dela merkatu kapitalistarretan lehiatzea, eh dela ieke bueno, bereste la con baina bai, merkatu horretan eh hartuta daude, bertan saldu baruke, baina ez ere eh baituz eh erosleak eta eta orokorrean bueno, ba lortzeuke merkatu horretan bueno, ba aparte ba, lortzea eta ez dute esan ezagun eh beste enpresa privatu batek, eta imaka beraien zeramiketan, edo beraien adere joetan, eta trezien egin baldin badau de, eroste niete, ezagolako konplotoroko horbat, esan ez ezagun enpresa privatu nahetik, beraien ez erosteko. Bai dagoela da, estatoren partetik, eta da igual kuriosuna da, ez azkimatean, eh, ba, bere izahera ezkertera salten duelako, baina Cristina Fernandez gobernuak, bueno, horrelako ba, enpresa, eh, lagundu beharrean, Ba, diru laguntzak ematizkie enpresa pribatei. Kontua da esan egitea. Zeramikas tan ondago neukenen, eta ondoen dako, ondaka zeramikas e, neuken, Sofiadano Minima. Bueno, ba, hori da, Sofiadano Minima bat, ondoen dakaten enpresa. Eta enpresa horrek esatuaren diru laguntzak jasotzen ditu merkatu nobetu lehiatzeko, makina, makinaria berria dakate, eta gotzia hori dakate, nianbibatean esatuak diru laguntza ematen dutako enpresa pribatuari. Esa toak, ese to teneziste, ese polizia mantene eh peramaketan e, nagrad, bueno, va ba, oso ageriko litzola gelako bere jarrera, baina nolabait hor e, abandonu uzten du eta pribatoi laguntzen dio. Ezagutzen zitza eta antu mesuantzore zure zure bai, bai. Eta gero berba da Pasaintzeske Urugaialdera eta bigarren hildo horri heldu. Eh, han eh, memoria historikoa landu zenuten merezik ezta eta imaginatzen dut filtro izango zela ez eh, landu zenuten ikairik eh, eh, sakonena edo bai bai hori da filtroko eh, gertakaria 90-eko filtroko gertakaria urtero gogoratzen dituzela eurogaiaen montiburion eta bueno ba urtero dikoa ezaz euskarriko ordezkaritza bat eh, bertara askabe nako, bueno, brigalista que le beti urtero eta, bai, esaimen, sakit, un quilarria de za, e, bezalako herri batean, ba, euskal, euskal herria hain presente en presentizatea, bai, eta eta berela hain zigutena da harrera ere ikaragarria izan zan eta eta ba, oso oso oso ne da Argentina naspikaskas genuen eta eta eta Uruguayen esengo nuke asko sentitu genuela, eh zango elkartasuna sentitu genuela, bakizu hor 94entzuko arte galietan bueno ba esan e, e, errefuxetu batuk eh straita tunikozena Espanya errefutua eramanez dizuela <coughs> eta horren ondorioz ba ba bi uruguaino in eh e, poliziak eta hori dela ta ba ortero e, bueno ba aguzu protesta gabe la Eta protesta horietan, bueno, ba, mes, memoria historikoa aldarrikatute, horbuko ba, ba, iltzeiak, ez dira, goinez, paituak e, izan ez deintzat, e, arduradun politikoak, ez? Igual, e, ba, disperatu zuen pertsona bai hori bai epaitu zutela, baina ez arduradun politikoak eta gaur egun, e, bueno, bango eragilek, eragile, eragile, memoria historikoa aldeela, eragilek, ambago, plataforma bat, e, plataforma horrek aldarrikatzen duna da, Bueno, eh, politikoak epaitu garbi dela, eh? Eta eh, bueno, ba hori zehan eh sumatu benuena manifestazioan hori eta gero ene bueno, Euskadiko Euskadari ere elkarteasunare, bueno, ba likan are presenteboa ba, la Montevideo. Eta zakite egon egontzineten eh ba, e, Euskal Herriaren alde ehiltzirenen e, familiekin edo familie artekoekin Zeekin barkatu e, bertan eh biltroko gertakarietan e, e, bi urugai harren bai. eh artekoekin. Bai, bai. Bueno, eh e, ongiña no ta vez norma morronirekin askapenak ustet duela urteet edo homenaldi bat egin ziola E, Bilbon, Euskarri da aturitzen e, norma, ba, berarekin egon e, ian, norma zen, bueno, ba, beresina polizia kakatu zuen, ez da, duela hamazazki urte, protesta horietan, eta bueno, oso rotura ez doa da Euskarri arekin, enduen e, ikan, ez diguentzen baina, e, enduen ikan bezarka bat, e, diarineko nioke normari, bagi esan, beresina ba, bat inazora tratatu ginduelako bertan, beretxera gombidatu ginduen, eta e, e, egunero gurekin e, egon zen e, oso... Bueno, ba, hala hisot ene hisot ene makumunidad normala eh? berekin e, denbora asko pasatu genuen eta eta iazan nik uste bet berak berak hitu ikasuelo la maiandibatean e, no labait e, ba, memoriaren tintason hori e, ez azterena justizia egiterena norabait kasu honetan hor eta filtroko gertakari horietan eta gaur egun dauden protestetan haurpegia, protesto biehi, haurpegia jarri balko badenie e, ama baten haurpegia e, jarriko benio, ez da, protesto jarriko benio que norma morro niren ama, baina beste edo zeña ama izaniteke, eta azun baten irakusten du, ez, nola horrelako ba, borroketan, bendetan dintasuna hor, ba, azale behatu badenan, e, Hortago lehenengo linian, eh, emakumea, eh, Argentinan ere berdina hartutu da, edo, edo euskal herriak, eh, e, eta bai, ba, di bai, ez, e, bueno, batez ere enormarekin nagoin bai. Mm -hmm. Ez dakit, e, behar daia maitzeko, e, ba, galderak egin dizkizugu, baina, e, ba, dago zerbait e, usatuko litzei zukena, ba, maitzeko zerbaitsia esan ez duzuna edo guk galdetu ez, ez dizuguna eta azpil marrazea usatuko bai basumaratu naikonuke eta ez dugu aipatu umatian e, bertan bueno han ez autu gutxiunak e, kontpteidualago baina basumaratu naikonuke euskarrien lagunak taldeek e, argentinan eta urugaien iteuten e, lana batetik gonasteriko NHL-a oso potenteak itson findea e, orain gainera bueno or, taberna taberna baskaitzen dutena ireki dute gero denda bat euskal materialarekin esunat e, norbaiten sinten ba, gaurkoan ba antzulek Jakin ezetela hor... Eh, Bono, sinerzien badutela txokobat, Taberna baska, eh, Santelmo auzoan zoan, Criston Jiroa, Oztirelero, austriale, bueno, Euskal Gaiak eta lan zendituzte, que da benda bat ere ireki dute. Bueno, oro korrean, han ezagutu denuen EHL-eko jendea, esesikoa, bueno, txampela, txapela, txapela, gentzeko jendea zala, eta berdin-berdin Montevideokoa. Montevideoko jendea ere, bueno, aikara da da, emezteko distanzia arren nola duten Euskalera presente, nola... Hora bueno, antzen duten elkartasun internazionalista, eta hoxe, ba, amaiteko gogoratu eta eta ezakit nele partetik bintzat, eta, bueno, haurten hane e, hongean tikaizta guztionan partetik, bueno, ba, ezakitxalotu eta, eta eskertu ezkertu, egin iguten arrera, bat ere euskarien laguna dut aldeko tine guztiak. Ba, bueno, jo, Mikel, ja, <laughs> ba, bueno, elkartizkotaren amaiera eldu da, eskerrik asko gaukan gurean izateagatik, Eta bueno, ba espero dugu hurrengo batean ere ba izango eh bazurekine aukera izango egula. Ba asko zu eta horren arte motsi. Bai, agur.